Emazten mundu martxak antolatzen duen bosgarren ekitaldia da, aurten emazte emigranteak aipatu nahi izan dituzte berezikiago, har egoera zailean eta prekarioan baitira batez ere pandemia gara iontan eta konfinamendu gara iontan. Gehienak zaintzalanetan ari dira, beha unbon dinamizatzaile da emazten mundu martxan. Mogimendu feministan nabil eta egun ba, gutxi gorabera, san dezagun eh urriaren 17tik gei aurreranke eta, eta guztiakin, emakumeen mundumartxako talde dinamizatzaileko kidea nauzue. Gaur beraz sendaiara iritsi da eh aldarrikapen pila bat e, lerrokatu dituzue hemen eh mundumartxa honen aldarrikapen nagusienak edo aipatzekotan zer e, aurtengoan zer azpimarratuko zenuke. Batez ere ikuste dut e, ba bi Gure Europako bizartan eta mundu osoar oroar ezarrita dagoen orden kolonial eta arrasistarekin bukatzeko kompromisua hartu dugula. Horretarako behar beharrezkoa da, zuritarizunaren privilegioa daukagunok ba zehardura dugun e, sistema horretan aztertzea, Baita ere, ba, emakume naiz pertsona migratu hororen ekimenak babestea, horietara gerturatzea eta benetan e, denok askeago egingo gaituen gizarte baten bidean e, borroka egitea. E, emakume migranteak aipatu dituzue bereziki, gara iauetan gainera oraindik haien egoera oraindik dik, dela esan daiteke? Bai, era bat, e, iruditzen zait gizarte mailan oro har e, lan mundu esparruan e, jadanik zaurgarriak ziren langileak aregoera prekari bago taukerragoetan utzi dutela seresanik ez ba la mundu merkatu horretatik kanpo edo gizarte segurantzaren erregimenean hartzen esti kontuan hartzen estien bestelako ogibideak, dela saintzana, dela nekasaritzana, dela langile sexualena, eh ba areta, er, er, errealitate gordinagoak bizi izan dituztela, eh, gabe. Eta kontuan hartu behar dugu, eh? egun mundua, osasun, eh, sain zen krizialdi betean jarraitzen du, eh, ez zailo horri eh, erantzunik eman inundik inora, eh, potere kapitalistek, mantentzen dutelako e, ba, zaintza periferiatik egin behar den delako ba, ideologia edo ez dute sistema produktiboaren baitan kontuan hartzen hain zuzen ere saintza ba, horiek egiten dituztenak e, zapaltzeko, prekarizatzeko eta bueno, gu gazkanean e, zuri askotan jokorren baitean sartu egiten gara eta ez ditugu beharrezko kontratuak egiten adibez guretxean ditugun langile migratuei edo dela eh ba, gutxi edo gutxeneko soldata baino gutxia gordaintzen zaie eta Covid garaian adibidez Egon dira du izan dira kasoak non langilei igual ezitzaien ematen mugikortasunerako baimena eta horrek oso kinka larrian e, uzten zituen azkenean e, ba, etxeetan zaintza eta garbitza lanetan ibiltzen ziran hainbat lagun ez? eta askotan gure esku badago horrelako paperak egitea, bai erroldatzea bai soldata duinak ordaintzea baina sistema rasista ta kolonialak ematen digun privilegioaren baitan ba e, politika hoien autua egiten dugu hori horrekin bukatzea sistemaren aldaketa saratago autu individual bat da ordun horren ardura behar beharrezkoa da zuek emakumen mundu martxatik e, zer da egiten du zuena salatu etengabe Hori e, baino, aratago joan zaitezkete? Badira, Mundumartxaren baitan, eh, hainbat kolektibo eh, oso ekimen potenteak aurrera ematen dituztenak, hoien adibide dira emakume sosio-sanitaria feministak, egun, eh, administrazioak interpelatzen dituztenak, eh, ba, estaldura edo, kobertura zaieko ogibideen eh, irakurketaren bitartez, regularizazioak bultza ditzaten, ez? Orduan, emakume mundu martxak azkenean eman egin eginaiduna da, baita ere, e, kolektibo hauek egon badaudelako. Ba, horiek, ba, bozgoragailu bat ematea, bere babes osoa erakustea eta inongo apropiaziorik gabe, ez? Beti ulertuta, hor gaudenak e, babes figura hartu behar dugula, baina sujetua beraiek direla elduden astean beraz berriz hemen ematen da itzordua, zer izango da? Printzipios, manifa, koloretsuat e, aurre ikusten dugu, Za, e, zerri zerri jaso ditugun zapiak ikusgai izango dituenak, eta lege arrasista eta kolonial honen aurrean, ba, barruan sortzen zaigun amor guztia aldarrik itzuliko dugu, eta elkartasun feminista-antirraziztan. Bizutabe izango dira ipatu duzue, bat irunaldetik, bestea gehiago, endai aldetik eta etorriko dena, eta beste behin ere, beraz, endaian, hemen, zu e, e, biontan elkartuko dira bizutabe horiek. Hori da, hemen itxordua izango dugu, eta ba, guztiok elkar ikustea espero dugu, bat zerritartasun legea guztion ardura delako. Naiz eta modu des, desberdinean zeharkatzen gaituen, ez? salantzari gabe. E, itz bat behar da bukatzeko ere hori martxoaren seia izango da, gero martxoaren sortzia etorreko da, hor ere, jadanik deialdia dago mobilizaziorako karrikara ateratzeko. Bai, e, aurtengo martxoaren sortzian, sistema arraku, arrakalatu, dena aldatu lelopean aterako gara tale, kaletara ulertuaz sistema hau ezala bizigarria, ez da sostengarria eta indarkeria dakarrela, ba, emakume askorentzat genero indarkeria saratago, ez? Eh, naizta e, batez ere zabaldua dagoen kalean metatzeko edo ez metatzeko deia, ez elkartzeko, babesaren izenean, hala ere zuek aldarrekatzen duzu ateratzea. Bai, ateratzea, baina beti ere e, e, jarrera arduratsu batekin. Berrogetamar zapi ditugu, iruitzen zaigu, bueno, berrogetamar baino gehiago uste dutegia esan. Eh? Uste dugu zapi kopuru horrek e, albidetuko duela segurtasun neurriak bermatuta kalera ateratzea, beti ere ba, osasun egoera honi dagokion, e, ba, nola baite esan, e, errespetua jarraitxuta, o ez dakitzela nadierazi ez. Ala ere, importante da aldarrik apenak aurrera ateratzea. Bai, bai, azkenean, e, mogimendu zibiletatik oso argi ikusten dugu, ba, pandemiaren eurrien aitzakipean, ere eskubide sozialen murrizketan nabarmena eman dela, eta horrek azkenean sistema kapitalista, irabazle ta berrindarrtua ateratzea ekarri du, ez? Naiz eta, bueno, batzutan mekanismo hauek sotilagoak izan daitezken, menperakuntzarako mekanismo hauek eta, ba, nola daiteko adierazpen askatasuna E, murrizteko mekanismoiek eta beste batzuetan ba, nabarmenkiago ikusi dugu ez. Ba, adibidez, ez du guertzen ba, ze gabonetan eta berapenetan jendea bolo-bolo ibili da merkataaltzen duetan, eta ijituei adibidez airean eta printzipios era seguruagoan zelan zedan ez dieten beraien merkatu txikiak jartzen utzi ez eta printzipios manifa honek ez du zertan taber itxi bat, Edo esanhi dutzen aipatutako a, makrozentro konsumismoan meka horietan e, ematen diren baldintzak baino ez seguruagoak izan behar. Mi esker Bai zuri.